Pista 11 Capitolul 5 Catastrofa O toznitură nepraznică sparse liniște adunată de miezul nopții. În acea clipă cruntă, două locomotive întâlnite pe aceeași linie se sfără mare dușmanește. Cea Cea dintâi se aplica amețită, răsturnându se alături într-o vale îngustă cu botul turtit, bufăind groaznic pe nări. Cealaltă, care apucase să se urce cu roțile deasupra ei, o încălecă, dar lipsită de puteri, nu reuși să meargă mai departe și căzu de sus, zdrobindu se Asta nu era încă nimic dacă din spate nu dădea buzna apropătul. Vagoanele, împiedicate bruscă din goana lor, nu mai știau ce să facă. Se năpustirea în spinarea locomotivelor, amestecându-se cu ele, două lunecând se prăvălire de-alatul, altele pătrunsele unul într-altul ca să facă împuținate din trei vagoane doar unul singur. Vagonul restaurant, împiedicat de rămășițele celorlalte, se ridică în picioare ca un stâlp, dominând infernalul peisaj al prăpadului. În schimb, alte vagoane, mai ales cele din mijlocul trenului, avură noroc. Rămaseră pe loc tefere pe propriile lor roți. Totul se petrecu neverosimil de repede. Urmare câteva clipe de gol, după care văzduhul fură scolit de răvărsarea unui potop de vaete și strigăte. În nebesna nopții, arătări apocaliptice, rămășițe de oameni cu fețele devastate de spaimă, izvorau din mormanele de ruine, înghesuindu-se, călcându-se, stropșindu-se unii pe alții în căutarea unei ieșiri în aer liber care se chema salvarea lor. Niciun glas nu striga după ajutor, știind că fiecare trebuie să se descurce cum putea, cum îl tăia capul sau cum hotăra norocul. Geamurile ferestrelor rămase întregi pocneau mereu, Zornăind sinistru în noapte, bărbați și femei săreau din vagoane de avalmă, mulți rănindu-se inutil în cădere după ce scapa tefer din ciocnire. Dar panica făcea ravagii și nimeni nu mai judeca nici că Glasuri gătuite de spaimă răneau cerul cobor de jos de tot. Bărbații își strigau femeile, mamele își căutau copiii pierduți în întuneric. Toți să cerau unii pe alții, fără contenire, nesocotind orice rațiune. O umbră întreba pe altă umbră la întâmplare Nu văzui pe fie mea, Florica?" Nu văzui, dar dumneata nu-l văzui pe bărbatul meu?" Nu-l văzui." După aceste dialoguri scurte, ilogice, strigătele începeau mai vârtos ca să ajungă tot de unde porniseră, la deznădejdea cruntă. Un glas de tunător împotriva cerului care picura de sus mărunt ca ploaia de toamnă. Dă, doamne, un potop!" Ce te joci? Înneacă ne și termină cu noi, că n-ajunge iadul care ni l-ai trimis pe cap." Puțin din cei scăpați întregi se întorceau în vagoane. Cei mai mulți rămâneau pe afară preferând să aude ploaia până la piele decât să aude vaetele celor stălciți cărora nu le puteau veni în ajutor. Dar adevărata jale se cuibărise în primele vagoane. Dacă cineva încerca să facă câțiva pași, trebuia să calce din cauza întunețimii fie pe cadavre calde încă, fie pe mâini ori picioare sau și mai rău pe oameni mutilați. Treptat, aici, colo, se iviră smocuri de raze, mușcând din întunecime. Se stingeau unele, apreau altele cu viață scurtă. Sinistrația prindeau ziare, gârpe, cele veneau la îndemână, dar degeaba nu era chip să învingă besnele iadului. Peste neputința oamenilor veni într-ajutor întâmplare. Se aprinse vagonul poștal tupilat lângă locomotiva încinsă a acceleratului și flăcările izbucnire victorioase în ciuda ploii mărunte care nu contenea. Oh, of, of, își făcut cerul pomană cu noi. Și oamenii văzură acum cu ochii tot mai mirați o bună parte din întinderea nenorocirii. Un geamăt prelung răsună în compartimentul de clasa întâi și se stinse neauziți de nimeni. Alămurile geamantanelor din plase, în care se reflectase luminița becului din tavanul scund, sclipiră învălmașite, luând proporții reale. apoi totul coborâ în întuneric. O senzație plăcută de cufundare în abis, la început înceată și ușoară ca fulgul, apoi vertiginoasă și grea ca plumbul. Și Ilarie Magherul se întinse pe canapea fără cunoștință, zgârcindu-și convulsiv trupul într-o besnă de mormânt Alături de el se afla moșierul Zăvideanu Încolo nimeni, familia celor trei urcați la turnul severin, dispăruse nu se știe unde De afară din altă lume, de pe tărâmul vieții, răzbătură voci omenește bune și calde Se auzim în zgomotă de autocamion, chiar mai multe Se mai auzi târna cu zbind greu Chiar o macara care scărția Părea că începus o stranie activitate în noapte Veniseră ajutoarele Lumini când albe, când roșii Se plimbau de-a lungul liniei ferate Pe o parte și alta a trenurilor Răniții să plece cu primul transport detunea o comandă ca pușca Un murmur surd, ca mugetul mării, acoperea poruncile Erau gemetele răniților Vaetele celor care își pierduseră copiii sau rudele Același glas energic care pe semne conduceau operațiile de salvare strigă. Dacă prind pe cineva că fură, îl împușc pe loc, fără judecată. Să vie plutonul de pichieri! Treceți la lucru! În compartimentul de clasa întâi, nicio schimbare. Liniștea domnea mai departe, nestingerită. O luminiță palidă, licării în dreptul ferestrei, apoi se trasă dispărând. Însă după câteva minute se ivi pe culoarul vagonului. Ușa gemu forțată pe din afară. Un om pătrunse în muținia compartimentului, plimbând lanterna peste cele două corpuri inerte, după care se aplegă asupra unuia din ele. Gheorghe, vină încoace!" se auzi de afară vocea tunătoare care spărgea urechile. O mișcare scurtă stinse lumina lanternei. Umbrea țâșnii pe culoar, apoi răzgândindu-se, revenind în compartiment, ca imediat după aceea să coboare din vagon, supunându-se chemării. Între cei doi se încinsă un dialog violent. Pungașle, unde mi -ai fost? Străiți, domn șef, într e un rănit, adică doi. Nu-i treaba ta, ridică mâinile. Omul făcu un tocmai. Celălalt îl căută prin buzunari cu mișcare repede de bace, îl pipăi peste îmbrăcăminte. Nu găsi nimic suspect, bănuiala rămasă nesatisfăcută. Să nu te mai prind prin vagoane că-ți găuresc că pe loc, mă auzi? Hai, șterge la camion. Înțeles, domn șef. Vocea păruncitoare se adresă al cuiva pe aproape. Gerasime, ai grijă de păcătosul ăsta. Lăsați pe mine. Vorbe în vânt. Cine avea putere să stăpânească a tot puternicii a răului?